İmam Hüseyn Aleyhisselam'ın ömrünün ahrıncı gecesi gece oldu. İmam Hüseyn Aleyhisselam öz dostlarını bir yere toplayıp Allah'a hem senâ deyəndən sonra üzünü onlara tərəf tutub buyurdu. Mən heç səhabəni öz səhabəmdən ləyaqətli və heç əhləbeyti öz əhləbeytimdən fəzilətli və üstün bilmirəm. Allah sizə savab versin. İndi gecədir və qaranlıq gecə sizi öz ağuşuna alıbdır. Siz bu qaranlıq gecəni səfər etmək üçün hazırlanmış rahat dəvə kimi hesab edib, hər biriniz mənim əhl-i kişilərindən olan bir nəfərin əlinlən tutub, gecənin qaranlığında dağılışın. Məni bu qoşun ilə öz başıma qoyun. Çünki onların məndən başqa heç kəsindən işləri yoxdur. İmam Hüseyin əleyhissalamın qardaşları, övladları və Abdullah Cəfərin övladları yerlərindən qalxıb dedilər. Ne üçün gedək? Səndən sonra sağ qalmaq üçün gedək? Allah heç vaxt o günü bizə nəsib etməsin. Bu sözü əvvəl Abbas İbni Ali dedi. Sonra başqaları da Əmin məzmunda sözlər dedilər. Ondan sonra İmam Hüseyin əleyhissalam üzünü əqilin övladlarına tutub buyurdu. Sizin üçün müslimin şəhadəti kifayətdir. Mən sizə məsləhət görürəm ki, Kərbaladan çıxıb gedəsiniz. Başqa bir rəvayətdə yazılıb ki, əmin vaxt Hüseyin əleyhissalamın qardaşları və bütün əhl-i dedilər. Ey Peyğəmbər övladı, bu halda cəmaat bizə nə deyər? Biz onlara nə cavab verərik? Deyə bilərikmi ki, biz Peyğəmbər övladını, ağamızı, böyüyümüzü düşmənin yanında tək qoyduq, ona kömək etmədik, düşmənə tərəf nə ox attıq, nə də nizə, nə də ki, qılınc onların murdar bədənlərinə yara vurduq? Yox, and olsun Allaha, Heç vaxt bu işi görmərik. Canımızla səni mühafizə edib, Allah yolunda şəhid olacaq və sənin kimi şəhadətə yetişəcəyik. Axı səndən sonra yaşamağın nə mənası? Sonra Müslim İbni Ofsəcə ayağa qalxıb dedi. Ey Peyğəmbər övladı, biz səni tək qoyub gedək? Halbuki bu qədər düşmən səni mühasirəyə alıb. Yox, And olsun Allaha, bu işi heç vaxt görmərik. Allah səndən sonraki yaşayışı mənə nəsib etməsin. Mən mübarizə edib nizəmi sənin düşmənlərinin sinəsində sındırana, əlimdəki qılıncı onlara indirənə qədər müqavimət göstərəcək, onlara yara vuracaqam və bununla belə yenə də susmayacaq düşmənə daşla həmlə edəcəyəm. Öz rəhbərimin gözləri önündə ölməyincə düşmənlə vuruşacaqam. Müslim İbni Ofsəcədən sonra Səyid İbni Abdullah hənəfi ayağa qalxıb dedi, Yox, Allaha and olsun, ey Peyğəmbər oğlu, biz səni tək qoymarıq. Qoy Allah görsün ki, biz onun göndərdiyi Muhamməd Peyğəmbərin sənin barəndəki vəsiyyətinə əməl etmişik. Əgər bilsəydim ki, sənin gözlərin önündə ölüb, sonra diriləcəyəm, sonra diri-diri məni yandıracaqlar və bilsəydim ki, yetmiş dəfə mənimlə bu cür rəftar edəcəklər, yenə də səndən ayrılmazdım. Təki səndən qabaq şəhadətə yetişəm. Necə sənin yolunda canımı fəda etməyim, halbuki ölüm bir dəfədən çox deyil və ondan sonra həmişəli xoşbəxtliyə şərafətə çatacaqam. Səyid İbni Abdullah Hənəfidən sonra Züheyr İbni Qeyn ayağa qalxıb dedi. And olsun Allaha, ey Peyğəmbər oğlu, min dəfə ölüb yenə də dirilməyə hazıram. Təki Allah səni, əhl-i beyt və qardaşlarını düşmənin şərrindən saxlasın. Sonra İmam Hüseyn ə.s. dostlarından bir dəstəsi başqaları kimi sözə başlayıb dedilər. Canlarımız sənə fəda olsun, biz səni bütün varlığımızla mühafizə edəcəyik. Şəhid olana, Allah bizim öhdəmizdə qoyduğu vəzifəni yerinə yetirənə qədər bu işi davam etdirəcəyik. Həmin gecə Mühəmməd i̇bn Bəşir Həzrəmiyə xəbər verdilər ki, oğlun reys sərhədində əsir düşüb. Cavab verdi, Oğlumu Allaha tapşırıram, canıma and olsun, Oğlumun əsir düşməyinə və ondan sonra diri qalmağına razı deyiləm. İmam Hüseyn əleyhissalam onun sözünə eşidib buyurdu. Allah səni bağışlasın. Mən beyətimi sənnən götürdüm. Sən oğlunu nicat vermək üçün hərəkət elə. Muhammed ibn Beşir Hazrami həzrətin cavabında dedi. Arzu edirəm ki, əgər sənnən ayrılsam Vəhşi heyvanlar məni diri-diri parçalasınlar, əzrət buyurdu. Elə isə bu yeməni əbasını oğluna ver ki, qardaşına nicat verəndə onlardan istifadə etsin. Sonra qiyməti min dinardan ibarət olan 5 dənə paltarı ona verdi. Ravi deyir, İmam Hüseyin əleyhissalam və onun dostları həmin gecəni sübhədək, Allahla razı niyaz edib namaz qılmaqla keçirdilər. Bir dəstə rükuda, səcdədə və başqa bir dəstə isə ayaq üstə ibadətə məşğul idilər. Həmin gecə Ömər İbni Səədin qoşunundan 32 nəfər qaçıb İmam Hüseyin ə.səlamın qoşununa qoşuldular. O həzrətin çox namaz qılmağı, yaxşı əxlaq və təbiəti həmişə bu cür olubdur. İmam Hüseyin ə.s. aşura günü süb öküm verdi ki, xeymələr qurulsun. O həzrət ətir tökülmüş bir qabda nurə hazırladı. Xeyməyə gedib öz təmizliyi ilə məşğul oldu. Nəql edirlər ki, Büreyr İbni Xüzeyr Həmədani və Əbdür Rəhman İbni Əbdi Rəbih Hənsari xeymənin arxasında gözləyirdilər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamdan sonra gedib təmizlik etsinlər. Bu zaman Büreyr Əbdürrahman ilə zarafat etməyə başladı. Əbdürrahman dedi, Ey Büreyr, belə bir vəziyyətdə gülürsən, halbuki bura zarafat yeri deyil. Büreyr, mənim qəbiləm yaxşı bilir ki, faydasız və boş danışıqları həm cavanlıqda, həm də qocalıqda sevməmişəm. Zarafat eləyib gülməyin səbəbi bundan ibarətdir ki, mən şəhid olacaqam. Allaha and olsun, öz qılıncım ilə, həzrətin düşmənləri ilə üzbəyüz olacaqam. Onlarla bir neçə saat vuruşaraq şəhid olacaqam. Təki hurleyinlər ilə qol boyun olun.